сидячи у кафе і упіввуха слухаючи балачки брата, як я зрозумів, що Матвій клав на недосяжні бажання, клав на амнезію, клав на обидва береги Ахеронту. На правий клав і на лівий теж. Брат приїхав у царство Ями не просто дихнути випарами з недгармлених ракшасів, він прийшов сюди, щоб розгорнути екстрений стрес-менеджмент, найняти нового директора з розвитку, тямущого топ-менеджера, провести тотальний ребрендинг і репозиціонування. І в першу чергу звільнити понурого бородання з веслом. Поруч з Матвієм, Яково було простіше переконувати себе в тому, що він, Яків, спустився в царство тіней просто так, виключно з інтересу дослідницького характеру, а ще підзаробити. Коли ця версія видавалася йому непереконливою, Яків говорив собі, що зійшов сюди за своєю Евридикою своєю ситою, як Орфей, як Рама. Ом, ом, ом. Найбільше, він боявся виявити, що доля привела його у цей тартар не тому, що він розтакий звукорежисер, а тому, що його час серед живих уже сплив.